săptămânală oferită de știința.info și fizica particulelor.ro. Săptămâna aceasta, știri și discuții despre fizica particulelor elementare cu Adi și Mihnea. Visul meu este simplu, o înțelegere completă a universului. Stephen Hawking Antimateria. Antimateria este alcătuită din particule care au caracteristici egale, dar opuse particulelor obișnuite de materie. Să considerăm analogia următoare. Să faci o groapă și faceți o moviliță cu pământul scos. Groapa și movilița au caracteristici egale, dar opuse, căci volumul pământului din deal și acela al gropii din vale sunt egale. Pentru particule, Proprietăți pe cum sarcina electrică sunt opuse proprietăților antiparticulelor, căci dacă una este pozitivă, cealaltă este negativă. Dar materia și antimateria au și mase egale, tot așa cum groapa și movilița ocupă volume egale. De asemenea, când se întâlnesc, materia și antimateria se anihilează producând o explozie de energie în tocmai ca și când movilița rumple groapa, ne lăsând nicio urmă a vreunei dintre cele două. Dar surpriză! Universul pare să nu conțină cantități semnificative de antimaterie, în ciuda faptului că ambele ar fi trebuit să fi fost create în mod egal la momentul Big Bang-ului. Așadar, unde a dispărut antimateria? O explicație posibilă poate fi diferența subtilă și neașteptată dintre proprietățile materiei și antimateriei, aceasta ducând, de-a lungul timpului, la un exces semnificativ al materiei care a supraviețuit cataclismul inițial al anihilării materie antimaterie La experimentele de la laboratoarele CERN, Fermilab, SLAC și KEK, se produce antimaterie în acceleratoare de particule, tocmai pentru a căuta și studia aceste diferențe subtile dintre materie și antimaterie. În plus, Antimateria are și proprietăți cu aplicabilitate medicală, cum ar fi tomografia cu emisie de pozitroni, acele numite scanner PET. Dar, pentru că producerea de antimaterie fie ia și în cantități foarte mici, este foarte dificilă, antimateria nu va asigura, din păcate, energia niciunei viitoare nave Starship Enterprise. Acest articol a fost tradus de Anca Riza din revista Simetrii pentru Clubul Fizica Particulelor, FizicaParticulelor.ro În ultimii 20 de ani, cosmologia, adică știința Universului ca un întreg, a devenit o adevărată știință bazată pe rezultate experimentale solide, nu doar pe filozofie și teologie? De exemplu, știm astăzi foarte precis că vârsta Universului este de 13,7 plus a minus 0,2 miliarde de ani. În plus, știm că Universul se află în mod misterios într-o expansiune tot mai accelerată, în loc să fie într-o expansiune tot mai frânată, așa cum ne-au așteptat datorită forței gravitaționale. Responsabilă pentru aceasta este tocmai o misterioasă energie întunecată care formează 70% din conținutul de masă și energie al Universului. Mai mult, știm că doar 5% din Univers este format din materie, așa cum o știu noi pe Pământ, și în stele, adică atomi iar restul de 25% din Univers este format din un tip necunoscut de materie, numită Materie Întunecată. Noi experimente la excitatoare de particule pe Pământ sau studiind lumina și particulele provenite din Cosmos vor măsura tot mai precis proprietățile Universului pentru a rezolva misterele materiei și energiei întunecate. Lucru cel mai de neînțeles despre univers este că universul poate fi înțeles. Albert Einstein oh, oh. Ce este pozitronul? Pozitronul este particula de antimaterie ce corespunde electronului. Are exact aceeași masă ca un electron, dar are sarcina electrică de semn opus. Când sunt ținuti separați de materie, pozitronii pot exista la nesfârșit. Și totuși, când un pozitron întâlnește un electron, cele două particule se anihilează într-o explozie de energie. Tocmai, teoreticianul Paul Dirac este cel care a prezis pozitronii și alte antiparticule în anul 1928. Combinând descrierea clasică a mișcării unui electron cu noile teorii ale relativității și mecanicii cuantice, Dirac a descoperit o ecuație care astăzi poartă numere. Rezolvând-o, acesta a observat că pot exista electroni care se plasează cu energii negative, ori aceasta era imposibil în fizica clasică. Atunci, el a reinterpretat rezultatul drept o antiparticulă deplasându-se cu energie pozitivă, adică o particulă de antimaterie deplasându-se cu energie pozitivă. Și patru ani mai târziu, fizicianul Carl Anderson a descoperit într-adevăr pozitronul. Pentru descoperirea lor, atât Dirac cât și Anderson au primit premiul Nobel. Astăzi, pozitronii sunt foarte importanți atât în cercetarea din fizica particulelor, cât și în tehnicile de imagistică medicală. Cum oamenii de știință pot inversa procesul de anihilare, îi pot crea mari cantități de pozitroni, de exemplu, prin bombardarea unei bucății de metal cu un fascicul intens de electroni. O altă sursă de pozitroni sunt izotopii radioactivi, precum carbon-11. Spitalele folosesc acceleratoare pentru a produce acești izotopi cu durată de viață scurtă și îi folosesc ca indicatori medicali în tomografia cu emise de pozitroni, numită PET de la Pozitron Emission Tomography. Tehnica PET permite vizualizarea proceselor biologice și a sistemelor precum fluxul sângelui, metabolismului și receptorii neuronali. Acest text a fost tradus de Camelia Moise din Revista Simetrii pentru Clubul Fizica Particulelor fizicaparticulelor.ro Ați că românii pot beneficia acum de tratament medical în Uniunea Europeană pe banii României? Despre ce este vorba? Drept cetățenii europeni, ai Uniunii Europene, românii pot beneficia de tratament medical în spitalele și clinicele din Uniunea Europeană, tratament plătit de Casa de Asigurări de Sănătate din România. Desigur, aceasta se întâmplă numai în anumite condiții. Și anume, dacă tratamentul nu se găsește în țară, dacă bolnavul nu poate avea acces la el în timp util, atunci bolnavul poate aplica pentru acest tratament în Uniunea Europeană pe banii României. Pentru aceasta, el trebuie să completeze formularul E112, E de la Europa, și 112 de la numărul acela de telefon de urgență 112. Așadar, formularul E112. Și 1. Din cazurile acestea de tratamente medicale ce nu există în România, dar există în străinătate, este tocmai tratamentul pentru cancer bazat pe radiații cu protoni, cu neutroni sau ioni ușori, precum ionul de carbon. Pentru că, în România, tratamentul actual este bazat doar pe fotoni, adică lumină, și pe electroni. Și trebuie să știți. Există într-adevăr cazuri declarate inoperabile de către medici sau netratabile prin aceste metode ce există în România, fotonii și electronii, dar care totuși pot fi tratate prin radiația cu protoni, cu neutroni și ioni ușori, care este disponibilă în Uniunea Europeană. Această tratament de, de cancer cu radiații și terapiile de, de, de imagistică medicală apar și în România tot mai mult ușor-ușor. Dar totuși, ca o mică vârfă neverificată, am aflat recent că sunt numai 5 locuri pe an în România pentru mezi deci rezidenți în terapia cu radiații. Totuși, avem specialiști consacrați, însă cu timpul va fi nevoie de tot și tot mai mulți. Previziunile sunt foarte dificile, mai ales cele despre viitor. Niels Bohr Ce este acceleratorul Large Hadron Collider? Acceleratorul Large Hadron Collider, LHC, sau pe românește Marele Ciugnitor de Hadroni, LHC, este în curs de punere în funcțiune într-un inel de 27 de km, îngropat adânc la periferia orașului Geneva. Când va intra în funcțiune în 2008, LHC va fi cel mai puternic accelerator de particule din lume. Vor fi utilizați protoni de foarte mare energie, concentrați în două fascicule care circulă în contrasens, iar în urma ciugnirii acestora se vor căuta foarte rarele semnale ale teoriei supersimetriei, ale materii întunecate sau ale bozonului Higgs, care ar explica originea masei. Fasciculele sunt formate din grupuri care conțin miliarde de protoni, străbădând spațiul cu o viteză doar cu puțin mai mică decât ce a Protonii sunt injectați, accelerați și menținuți timp de câteva ore pe traiectorii circulare, ghidați de mii de magneți supraconductori și puternici. Pe cea mai mare parte din traseu, cele două fascicule sunt de două pompe de vid separate. Și totuși, ele se ciocnesc în patru puncte, și anume în centrele experimentelor principale: ALIS, ATLAS, CMS și LHCb, care sunt acronimile denumirilor lor. Detectoarele acestor experimente înregistrează transformarea energiei de ciocnire a particulelor într-o mulțime nouă de particule exotice. Detectoarele pot înregistra până la 600 de milioane de coliziuni pe secundă, căutând semne ale unor evenimente extrem de rare, cum ar fi formarea mult căutatului bozon Higgs. Acest text a fost tradus din revista Simetrii, de Clubul Fizica Particulelor Fizica Particulelor.ro Creați că unele dintre cele mai căutate descoperiri pentru a fi efectuate la acceleratorul Large Hadron Collider, care își începe activitatea anul acesta, sunt bozonul Higgs, care este supranumită și particula lui Dumnezeu, anume particula care dă masă materiei, adică de exemplu de ce tu cântărești un număr de kilograme, de asemenea noi particule subatomice, foarte masive, prezise de teoria supersimetrică și care ar putea forma misterioasa materie întunecată ce reprezintă 25% din univers, sau noi dimensiuni ale spațiului, acele numite extradimensiuni sau dimensiuni suplimentare, prezise de anumite teorii, precum teoria corzilor, sau noi asimetrii între materie și antimaterie, care ar putea explica de ce, deși în Big Bang au fost produse cantități egale de materie și antimaterie, universul nostru este format doar din materie? Cele mai corecte raționamente nu dovedesc nimic despre univers până nu sunt verificate experimental. Știința experimentală este regina tuturor științelor și scopul fiecărei ipoteze științifice. Roger Bacon De la ascultători. Puteți dezvolta explicația despre importanța descoperirii acestui nou tip de mezon de experimentul Bell de la laboratorul japonez KEK? Era vorba de descoperirea unei noi particule subatomice, ce nu poate fi explicată de teoria actuală. Particula Z4430, anume prima particulă subatomică despre care se crede că este formată din 4 coarci. 4 coarci. Mai fuseseră descoperite și alte particule, sub care plana suspiciunea că ar fi formate din 4 coarci, precum particulele Y4260 sau X3940. Dar cum acestea erau neutre din punct de vedere electric, ele ar fi putut să fie și stări excitate ale unei particule neutre formate din 2 coarci, mai precis într o pereche de quark și anticoarc. astfel de particulă formată din 2 coarci un quark și un antiquark este particula de charmonium care este formată dintr un quark charm și un quark anticharm, charmul fiind unul din cei șase quarci. În lumea subatomică, fiecare nouă stare excitată este considerată o nouă particulă pentru care are masă mai mare și deci energie mai mare. Echivalentul ei în lumea atomului ar fi că fiecare stare excitată a atomului să fie numită de fapt un nou atom. Dar particula Z4430 este prima particulă ce nu se integrează în teoria actuală, căci este încărcată din punct de vedere electric. Așadar, nu poate fi vorba de o stare excitată a unei particule neutre formate din doi quarci. Trebuie neapărat să fie ceva diferit. Este prima particulă observată experimental vreodată, despre care avem motive serioase să credem că este formată din patru quarci, mai precis, din doi quarci și doi antiquarci. Aceasta este magia acestei descoperiri. Acum, Trebuie înțeles că, în principiu, teoria actuală a fizicii particulelor, numită modelul standard, permite existența unor particule formate din orice număr de perechi de corp și anticoarc. Această descoperire, așadar, nu ar arăta că teoria actuală, modelul standard, este greșită, ci, din potrivă, ar confirma și mai mult această teorie. Însă, noutatea este faptul că, deși teoria Permitea existența acestor particule cu 4 coarci, până acum nu fuseste observat experimental nici unul. Este așadar foarte probabil ca și celelalte particule suspecte de a fi tot particule formate din 4 coarci, chiar să fie formate din 4 coarci. Numai că, deși mai toți bănuiesc aceasta, Trebuie măsurători experimentale foarte precise pentru a putea pretinde o descoperire științifică. În al doilea rând, teoreticienii vor efectua acum calcule pentru a vedea că teoria poate obține o particulă de masă aceasta. Este nevoie ca teoria și experimentul să cadă de acord înainte ca toți oamenii de știință să fie perfect de acord cu ideea că s-a descoperit prima particulă subatomică formată din patru părți. Nu este minunat cum oamenii au fost fascinați întotdeauna de întrebările: de unde venim, unde ne ducem, din ce este lumea formată? Nu este fascinant cum oamenii încearcă să explice universul prin cât mai puține noțiuni? De exemplu, religiile monoteiste explică universul prin o singură entitate: Dumnezeu! Fizicienii, pe de altă parte, visează la o singură teorie care să explice întregul univers. Iar unii filozofi vorbesc despre armonia universală a întregului univers, totul explicat prin cât mai puține noțiuni. La mai multe, vă invităm să ne vizitați la www.fizicaparticululor.ro și www.știința.info Vă rugăm să ne adresați orice întrebare aveți după ascultarea acestui podcast și noi vă vom răspunde pe forum la www.fizica-particulelor.ro/forum. Până săptămâna viitoare, vă urăm toate cele bune! La revedere!